22. fejezet Nos, mit láttatok? Márk úgy ragyog, hogy nem veheti észre, milyen sápadtak vagyunk. Az meg, hogy a vállam fel van horzsolva, igazán érthető, ha valaki sziklák között mászkál. Mondjátok már, megoldható? Lehet, hogy mint a vadon tanítványa jógyilkos vagyok, folyton csak erre tudok gondolni. De itt inkább ten önuralmára van szükség. De neki is nagyot kell lélegezni, mielőtt válaszol. I – Igen, sóhajt. – Fáradtak vagyunk, sokat mászkáltunk, és most még ez a lépcső is. – Könyörgöm, ten, nevet Márk. – A hibernált időszakot leszámítva még harminc éves sem vagy, és arra panaszkodik, fordul méltatlankodba a többiek felé, hogy nem bírja a lépcsőt. – Ten különös pillantással néz a levegőbe. – Tényleg még harminc sem. – Csak én értem, hogy gondolja. Márk még jobban nevet. Nagyon jó kedve van. Persze, tacskók vagyunk még mindnyájan. Na, de beszéljetek már! Gregor, te miért hallgatsz? Nincs talán valami baj. Megütötted a válad? Uh, semmiség, morgom. Beszorultam. Úgy látom, a beszéd is belétek szorult. Veszi át Dave Márktól az ugratást. Vagy talán tényleg vízi találkoztatok? Hol a bőre? Még egy szó, és ordítani fogok, de ten végre kihúzza magát. Ha szóhoz hagytok jutni, akkor elmondom, hogy minden rendben van. A szoros külső kapuját tényleg sziklák zárják el. Nem is látta, gondolom, de hálás vagyok, hogy helyettem beszél. De nem is annyira a kőzet tömege, mint a közöttük áramló víz az, ami lehetetlenné teszi az átjutást. A részleteket Gregor mond el, te. Vakítóan szép korai délutánban A tetőterasz, a kertek zöld lombja, a házak sárga kövei, és távolabb a két öböl azur vize fürdik a gazdagon áradó napfényben. És én mégis azokat látom a víz homályos fenekén. Sötét sziklák között lebegteti őket az áramlat. A terasz párkányáról apró puha mézkődarabot darabot török le, és guggolva a rajzolni kezdek a padlósima kövére. Ez itt a szoros. A szélessége itt körülbelül 30 méter. Itt fekszenek a sziklák. Addig rajzolok, magyarázok, még a lábam zsibbadni nem kezd, és akkor nyögve felállok. Érthető. Igen. Mint a legtöbb terv kivitelének, ennek is déva fő mozgatója. Pontosan így fekszenek a sziklák, ilyen közel egymáshoz. Igen. Megnézted a szoros mélységét, vagy legalább megbecsülted? Nem, de a víz színéből ítélve alig lehet sekélyebb, mint ez a szoros. Te hova fúrnád a robbantójukat? Talán nem is kell fúrni. Ha tényleg úgy fekszenek a sziklák, akkor kábelen közéjük függesztjük a tartájukat, és villamos gyújtással egyszerre robbantjuk. Amit az egymásról visszabert lökéshullámok nem aprítanak fel a sziklákból, az szépen lefekszik a szoros medrébe. Ha mégsem, akkor egyetlen tartály felrobbantásával másodszorra mégis beleterelem a szoros ágyába. Ilyen erős robbanóanyagot sikerült készítenetek. Több tízezer tonna körül van szó. Dév úgy nevet, hogy a térdét csapkodja közben. Nem tehetek róla, idegesít ez a nagy jó kedv. Mi történt velük? Vagy engem tett tönkre ennyire a mai délelőtt? A század legnagyobb kémiai szenzációja a mellét döngeti. David Brock és munkatársa, Michelle Malsis, újra felfedezték a nitroglicerint. Korlátlan mennyiségben tudjuk előállítani. Ha akarod, egy héten belül eltüntetem a kétszoros közti egész hegyet. Ide nézz! Zsebéből kis üveget veszelő, átlátszó, nehéz, méz színű folyadék van benne. Kihúzza a dugót és az üveget lassan megdöntve óvatosan csöppent egyetlen csöppet a teraszkövére. A főrrepesztő durranásra csak én és ten rezzenünk össze. A el látszik, hogy már unják a mutatványt. Ugyan hagyd már abba! rá idegesen tél. Egy mondatot sem lehet tőled nyugodtan befejezni. De a fekete jó kedve elpusztíthatatlan, harsogva nevet és a hátamat veli. Láttad? Többet érez minden elvi vitánál! Az előbb mazulába elé csöppentettem egyet. Láttad volna csak mekkorát ugrott? Mászó. Kevés volt neki ez az ijesztés. Azt érdemelni, hogy ő is ott levegjen a szoros vizében áldozatai között. Áldozatai. Hiszen én öltem meg őket. Bele lehet ebbe bolondulni. Mikorra tervezed a robbantást? Jobb, ha kézzel fogható feladatoknál maradunk. Jó volna minél hamarabb. Én is azt hiszem, holnap estére már elég nitroglicerinünk lesz. Egy nap még a szállítás, felszerelés, tehát vagy holnap után este, vagy rákövetkező reggel. A két nap elröppent, és mert végül mégis úgy határoztunk, hogy csak harmadnap reggel robbantunk, az utolsó éjszakát ott vírasztottuk végig tennel a csónakomban, a sziklák között. Megint csak nyillal a kezemben. Nem mondtuk el, mi történt velünk akkor délelőtt, de azt mindenki elismerte, hogy ekkor a mennyiségű robbanóanyagot nem lehet őrizetlenül hagyni. Véletlenül arra téved valaki, vagy szél támad, és a megerősödő hullámzás elől magasabbra kell húzni a tartályokat, nehogy összeverődjenek. Azon sem csodálkozott senki, hogy mi kettel jelentkeztünk. A tartályok szerelésében nem vettünk részt. Dév két mérnökén kívül csak Mársziszt vette maga mellé ehhez a valóban életveszélyes munkához, ahol egyetlen vigyázatlan mozdulat, egyetlen erősebb ütődés, és mindannyian a levegőbe repülnek, és a csónakkal rajtuk kívül csak én tudtam bánni. Mi tudtuk tennel, hogy miért kértük ezt az őrséget, ami végül is nem hozott semmi eredményt. Az éjszaka csendes volt, senki sem közelített a szoros bejárójához. Hiába kotortuk végig kővel nehezített horgászsénegemmel a vízfenekét, egyetlen támadón sem találtuk meg. A víz sodorta messzebb őket, vagy a halak végeztek alapos munkát. Pedig ez volt az utolsó lehetőség, ez az éjszaka, sohajtottan, mikor hajnalban az égen egymás után hunytak ki a csillagok. Ha felrobbanandó sziklák alá húzzuk őket a vízben, semmi áruló nyom nem marad. Így fölveti őket a víz, és akkor mit mondunk? vizes voltam. Fél éjszaka a csónak peremén kívül lógtam a vezetve a vízben. Nyilván a fenék kövei közé akadtak, találgattam. Igen, de akkor a robbanás után a felkavart meg feldobja őket. Most már nincs mit tenni, vontam meg a vállam. Majd meglátjuk, mi lesz. Nézd, most kell föl a nap. Mindjárt itt lesznek a többiek. Kár idegeskedni. Ráérünk a robbantás után is. Egy ideig úgy látszott, hogy nem lesz semmi baj. Dév senkit sem engedett egy kilométernél közelebb a szoros bejáratához. Légnyomás, visszapattanó kőszilánk. Dév ha játszott is a nitroglicerinnel, tudta, milyen erővel játszik. És senki épségét nem akartak ott káztatni. Mazu kinyilvánította a főpapi óhaját, hogy szeretné megáldani a szétrobbantandó sziklákat. Láttam rajta, hogy egészen másért akar a szoros közelébe jutni. Dév azonban elég tapintatlanul elutasította. Megmutattam neked, ó, Mazu, hogy milyen erő van ennek a varásszernek egyetlen csepjében. Ott pedig annyi van belőle, hogy a palota nagy korsóiból akár harmincat is meg lehetne tölteni vele. Látni akarod még egyszer egyetlen csepp erejét? és már nyúlt is a zsebébe. Mazu élénke emlékezett a dörrenésre. Méltósággal, de határozottan tiltakozott a kísérlet megismétlése ellen, és többé szóba sem hozta a szoros megszentelését. Márkék magukkal hozták a mi reggelinket, hogy ne kelljen tennel visszatérnünk a palotába. Míg Dévés és André eltűnt a szoros irányában, hogy az elektromos gyűjtás vezetékét rákapcsolják a tartályokra. Megpróbáltunk pár falatot erőltetni idegességtől ugráló gyomrunkba. Dév biztonsági vonala a város legszélső kertjei mentén húzódott. Itt töltünk egy terebélyes fa alatt, és két oldalt végig a domb hátán ott tolongott a város nagyja. Mindenki látni akarta az idegenek csodáját. Izgatottan várták azt, amiről fogalmuk sem volt, hogy miként fog megtörténni. Bevallom, mi sem voltunk tisztában a várható eredmény minden részletével. Dév sikert akart már az első kísérlettől, és a kiszámolt szükséges mennyiség háromszorosát helyezte el a sziklákon. Volt, aki a légnyomástól tartott, volt, aki attól félt, hogy a túl nagy robbanás megmozdítja a szoros sziklafalait is, és beomlanak. Csak mazu őrizte meg látszólag nyugalmát. Ki sem szállt horcékéből, ott tétette le a szolgákkal mellettünk, a fa árnyékában. Nyilván arra gondolt, hogy ahol mi vagyunk ott, őt sem érheti baj. És kifürkészhetetlen arccal nézett a levegőbe. Szobrot játszott, mint eddig is életének nagyobb felében. Mire gondolhat ilyenkor, töprengtem? Sok tekintetben a legokosabb ember, akivel ezen a földön eddig találkoztunk. És mégis mennyire rabja önzésének. Hatalom vágyának, isteneinek, akikben csak azért hisz, mert így jobb, kényelmesebb neki. Egy pillanatig sem tételeztem fel róla, hogy komolyan vette Nogó istenlétét. De mit fog most szólni, mikor valóban olyasmi történik, ami meghaladja minden elképzelését? Vajon most miben hisz? Hiszi-e, hogy eltűnnek a szoros elzáró sziklák, és utána bemerie vallani, legalább saját magának, hogy ez nem az Istenek műve, hanem a miénk? Megdöbbenti-e majd a földi ember hatalma. Dév és Andrei visszaérkeztek, és a vezeték innenső végére rákapcsolták az induktort. Egy mozdulat, és odállt a szoros néptelen csendjében, elszabadul a pokol. Nos, kirobbantson, nyújtja a levegőbe Déva kis dobozt. Te, mondjuk, az ő ötlete volt, az ő joga? Nem, a csillagász a fejét rázza. Gregor ötlete volt eredetileg, és. és még valami. Ő szenvedett közülünk a legtöbbet, ez a robbantás pedig, reméljük, ez a hazavezető út első lépcsője. Kezembe nyomják az induktort, és érzem, hogy nem csak az izgatottságtól ver jobban a szívem. Mi ez a kis robbantás ahhoz képest, ami mindannyian keresztül mentünk? Apró, primitív technikai aktus, az űrhajózás, a fotonrakéta, a viking útjának valóban a csoda határát súroló tudományos nagyszerűségéhez képest. De meghatottak vagyunk. Érezzük, tennek igaza van. Ez a robbantás az első lépés, hogy pár év múlva Till, az első navigátor, sovány ujját ráhelyezhesse a viking rakétáinak indító gombjára, és felcsendüljenek az aptátorokban a jól ismert szavak. Felszállásra kész. Indítok. Előtte 20, 19, 18, 15, 14. De ez még az én hangom. Úgy hallgatom, mintha nem is az enyém lenne. A szemek a hegy domború hátához tapadnak. Ott mögötte, a szoros bevágásában születik most rögtön a sorsunk. Három, kettő, egy. Megremeg a világ. A hegy mögül sötét gomolyag ugrik dörögve az égre, és a légnyomás óvatost és vakmerőt, csodavárót és csodahívőt egyaránt az imbolygó földre tapos. Az isteni mazu döbben tarc a ráborult horcék alatt. Záporoznak a visszahulló kövek, száros csattanások és itt-ott jajgatás jelzi, hogy a bőségesen számolt biztonsági vonal is kevés volt a nitrogliceni erejéhez. A tömeg megfordul és eszeveszett üvöltéssel rohan a város felé. Mazu is csak azért marad, mert képtelen egyedül kiszabadulni, hatalmának szégyenletesen összetört jelképe alól. – Ezt jól kiszámoltad, Dév! – köpöm kiszámból a port. – Kisebb eredménnyel is megelégethettél volna. A sötét, mérges gomolyak szétterül a hegy fölött. Kövek sem hullanak már. Az ilyettség amilyen hamar jött, eloszlik. Dév aggódó lelkiismerettel végig rohanja a kertek szélén fekvő pársebesültet, és ezúttal igazán végtelen szerencséje volt. Senkit nem vertek agyon a kövek. Még csont sem tört, csak apró zúzódások és fájdalmas púpok a rövidhajú kobakokon. Mire mazut kibányásszuk a horcék alól, én még egy darabig ugyanott hagynám. Világgá futott szolgái is visszatérnek. Sőt, néhány bátrabb kibáncsi városlakó is ott lézen körülöttünk. A főpap vonásai már visszanyerték nyugalmukat. Csak elfehérült szája széle árulkodik, milyen messze van szokásos magabiztosságától. Most már velünk jöhetsz, ó, mazu, és megálthatod a szorost, bíztatja Dév. Ne, ne, maradjon itt! kiáltunk egyszerre kétségbe tenésén. Mi bajotok? csodálkozik. Hiszen azért csináltuk az egészet, hogy meggyőzzük ezt a kemény fejüt. Igen, de jöjjön csak utánunk, ebegek. Nem, most nem lehet megmagyarázni, hogy miért. Majd mi előre megyünk. Nem értem, mit takadékoskodtok. Jöjjön csak velünk, még akkor is, ha nem akar. Ezt a lélektani előnyt, ami az arcára van írva, nem szabad kihasználatlanul hagyni. Vagy van valami észszerű ellenvetésetek? Igen. Azaz... nem. Csak hogy... Te sem jut többre, mint én. Nem tudom. No, gyertek már, Karol Belénk Andrej. Útközben is vitatkozhattok. Márka a főpaphoz fordul, és bár nem értem, tudom, mit kérdez tőle. Mázú szemében félelem villan, aztán összeszedi magát és méltósággal bólint. Halk a szolgáknak, és azok remegő érdekkel megindulnak a horcégkel a szoros felé. Akármilyen hosszú is az a kilométer, közben Márk és a többiek már a másik szoros betemetésének részletein vitatkoznak, ahogy tennel hallgatagon lépegetünk a horcék mögött, Egyszer mégiscsak vége van. Nem a szoros bejáratához érkezünk, arra járhatatlan az út, hanem körülbelül oda, ahová akkor délelőtt. Majd ott fordulunk jobbra, és követjük a szorost a robbantás helyéig. Dév vezeti a menetet, és alig lép a meredek part peremére, hangos kiáltással gyűjti maga köré a többieket. Ott már a horcék is, és a szolgák, Megdöbbenve merednek lefelé. Hát ezek hogy kerültek ide? Dév kétségbe esettem fogja a fejét. Pedig úgy vigyáztunk, mindenkinek megmondtuk, kihirdettük. Csak egy másodpercre pillantok a szoros mélyébe, hogy valóban azt nézik e amitől féltem, és rögtön mázó arcára kapom a szemem. Hogy fogadja a már újra elcsendesült víz színén levegő Tetemek látványát? Ott kering mind a hat. A kötél és a kő kevés volt a robbanás okozta áramlással szemben. A katonák torkából árulkodom villeg a nyilvesszők csapzott tollú vége, a hátamon lévő tartóban zörgő kő testvéreik felé. A válamon ott az íj. Minden magyarázat felesleges. És nem csak mázul látja, látják a többiek is. Dév elakad a kérdéssel, hogy magyarázza meg mazunak, hogy kerültek ezek ide. Súlyos a csend. Minden tekintet a főpapot figyeli. Hogy szólaljon már, mit mond. Te őrült vadember, sziszegi halkan márk. Mikor csináltad ezt a szörnyűséget? Miért? Újjaim tenkarját szorítják, ugye segítesz, ugye megérteted velük, hogy nem tehettem másként. Mázú arcát most valóban sziklából faragták. Hallgat, szeme a vizen, a hullákon. Azután rám néz, tekintete akad egy pillanatra, majd tovább siklik. A szorost nem itt zárták el a sziklák. Mondja nyugodt, indulattalan hangon, ten fordítja suttogva nekem. Ha azt akarjuk látni, jobbra kell mennünk. Int a szolgáknak, és újra ott imbolyog a horcék a levegőben. Mazu előre figyel, a szoros bejárata felé. Többé egy tekintete sincs arra, ami mindenkit megdöbbentett, és amiért most mindenki egyszerre támad nekem. Miért? Hogyan? Őrültség, vadember, felelőtlen emberhez méltatlan vérengzés. Tenling kihúzza magát, és nagyon határozott lesz. Elég legyen ebből. Én vállalom mindenért a felelősséget, majd később megmagyarázom. De ha Mazu tudott így viselkedni, akkor ti nem arakodjatok előtte. De Mazu aznap, mintha már semmit nem venne észre. Némán szemléli a robbantásvájt a hatalmas katlant is, a szoros egykori bejáratának helyén, amin keresztül akadálytalanul futnak a tengerhullámai a szűk sziklafalak közé. A halott többől nem halott többé. Új nevet kell keresni neki. És magába mélyetten hallgat az egész hosszú úton hazafelé, mint aki révületbe esett. Igaz, mi sem szólunk egymáshoz. A felelősségre vonás neheztelő, vagy a kimutatni nem mert helyeslés egymásnak ellent mondó pillantásait érzem magamon. szótlan mellettem, szeme a lába alá futó kövein ugrál. Néma menetünk a kerteknél találkozik a város népének kíváncsi zsibongó tömegével. Újjongó arcok sorfala között lépkedünk tovább. Az egykori halott öbölben egyre több csónak rajzik, és mindig újabbak bukkannak fel a szabad dát egy szoros öböl fölüli bejáratánál. Ha a város népe észre is vette a szoros, szomorú áldozatait, számukra nincs olyan súlyos jelentősége. Több halált is láttak már mazu uralkodása alatt, és szabad az öböl. A kikötő rég nem koptatott kövein az unokák marakodnak dédapái körökségén, égi és földi tanukat idézve az egyes partszakaszok jogos foglalásához. Mit számít nekik az a pár hulla? Papuk és katonák, ez az isteni mázú dolga. Az övék a minél jobb kikötőhely, hála az isteneknek vagy az idegen csillagból érkezett embereknek, kinek-kinek meggyőződése szerint, hogy szabaddá tették a szorost. És az is hirdlik közöttük, mazú nem minden papja szótartó, hogy ennek a csodának az ára az új öböl szorosának eltömése. Akkor meg kétszeresen fontos az újra használható kikötő elfoglalása. Mit lehessen tudni, mikor határoznak úgy a hatalmasságok, hogy ez valóban bekövetkezik? Hiszen akik képesek voltak eltüntetni az egyik szoros szikláit, mindent megtehetnek. Azoknak még a gondolatát is lesni kell, és örvendezni, hogy ilyen csodálatos lények tisztelték meg jelenlétükkel a várost. Lám, a főpap is milyen megilletődött csendben viteti magát közöttük. Ezt olvasom az arcukon. Ezt hallom ki a számomra még érthetetlen nyelvű újongásból. Vagy tévednék? Ten nem fele legyene semmikor ezt elmondom neki. Igen, valahogy így, dünnyögi szórakozottan, látom máson gondolkozik. Bár azért nem ilyen egyszerű. Már a palotánál vagyunk. Mazut szolgálatkész kezek emelik ki a horcékéből, mikor hirtelen megszólal. Mégiscsak egyszerű. És odalép mazuhoz, akinek mintha egyetlen gondja összegyűrt leplének kisimítása, hatásosan omló ráncokba rendezése volna. Kérdez tőle valamit, miközben félkézzel visszatartja az odaugró Márkot. Hihetetlen, megdöbbentő mozdulata a mindig szelíd és udvarias kínaitól. Márk kipirul, nem tudom, hogy a szégyentől vagy a haragtól. Azután vállat van. Őrült vagy te is, mint Gregor. Azt a mészárlást és biztos együtt főztétek ki. Ten elerezti a füle mellett, és megismétli a mázóhoz intézet kérdést. A főpap... Még mindig a ráncokat igazgatja. Csak sokára emeli fel a fejét. Keresztül néz Tenlingen, Márkon, a körülött álló szolgákon. Összeakaszkodik a tekintetünk, mint érkezésemkor ott a parton. Sokáig birkózik egymással a két pár, azután Mazui kihúny. Halkan mond valamit tennek, és besiet a palotába. Mit mondott? Üvölt már vörösen erre. Hogy már holnap reggel megmondja? Tudod, mi lesz a válasza? Legyilkoltat mindannyiunkat! Ez az utolsó éjszakánk. Ezt elintéztétek.